Все було вгорнуто лиховісною таїною. До бункера нацболів, так зветься партія Лимонова, націонал-більшовицька, ввів провідник хлопець із Харкова, член партії, що мав псевдо-птах. Виявилося, що він мандрує, куди заманеться. На дахах вагонів. Взагалі у всіх членів партії своя фішка. Одні спеціалізуються на киданні банок із майонезом у політиків та губернаторів на урочистих заходах. Інші роздають стусани митцям на кінофестивалях. Третій, переважно дівчатка, шмагають сильних світ усього букетами квітів найбільше честь мати судимість за політику. Чи хоча б 15 діб суворого режиму з підмітанням вулиць? Вищий пілотаж, це те, що робить сам патрон колишній едічка, але він поза конкуренцією. Вже на підході до бункеру в сквері на лавах сиділи специфічно вигляду молодики, вони матюкалися і пили пиво. Птах навіть хотів зав'язати мені очі, але потім вирішив, що не варто, і ми спустилися до бункеру. Власне, це був звичайний підвал житлового будинку. Забігаючи наперед, скажу, що його вже зруйнували. У першій кімнаті навпроти сходів висіла закеровлена Сокира. Під нею плакат, намальований червоною фарбою – що розтеклася му кров, з плакату промовисто скрапував на стіну напис так, смерть. Далі висіла мапа, на якій було зухоло позначено перерозподіл світу на користь назболів. Як писав один російський поет. Штопад Японії до Англії сіяла родіна моя. Ідучи довгими темними коридорами, адже нагадує, це був підвал з різними комунікаціями, що тяглися під будинком, бачила матраци, своєрідний готель для новоприбулих і тих, хто втік з дому. Цікаво, як у грі в партизанів лимону дав у молоді захоплену гру. Самбин выявился серьезным и втомленным, майже таким самым, как и Жирик, чем развеял последний мир про свою показовую эпатажность. и створивало оточение юных надсболок, затягнутых у шкеряне комбинезоны. Интервью с Лимоновым, крим журнала книжника ревью, так никуда и не пошло. Власне, і плівкою, і записом у мене хтось поцупив. Я про це зовсім не шкодую. Звичайна людина, яка збожеволіла по-своєму і має на це право. Певне, що його юні вихованці колись будуть згадувати про цей бункер із ностальгійним щемом, як і він сам. Після цієї зустрічі. Маю обов'язок перед письменником Павлом Вольвачем, що обіцяла оприлюднити слова Едічки про те, що вірші Павла він читав в оригіналі, і вони йому дуже сподобались. «Я і сам міг написати гарний есей українською мовою», додав він. «Я її не забув». Повертаючись до Києва, Дивлячись у вікно потяга, я побачила, як по перону якогось занедбаного містечка гордовитою ходою пройшовся птах. Він махнув мені рукою, підморгнув і швидко заскочив у потяг, який йшов в інший бік. Йому було байдуже, куди їхати. Одного разу. Я поїхала відрядження, щоб побачити живу Шеран Стоу. Пригадуючи, як вона своїм коронним рухом закидала ніжку за ніжку в основному інстинкті, як часом міркувала, а чи не варто при нагоді повторити його на якому-небудь заході, присвяченому ненависній для інтелектуалів популярній літературі. А ще я готувала запитання про те, чи завжди треба мати під своїм ліжком ніж для розколювання льоду. І чи завжди білявки бувають дурними? А якщо це так, то як вона пояснить своє ейнштейнівське айк'ю? Враження від чудової, милої, простої, зовсім не зіркової. Шерон не вміститься в цю колонку, але в мене є інше. Ось про нього окремо. Світське життя розпочалося в новому бутіку «Діор», на відкриття якого і притягли з Америки цю легендарну жінку. Софіти, що освітлюють срібники, телекамери, натовп за огорожами, міліція і світська тусівка, що проходить в бутик за запрошеннями. Якби це відбувалося на рідних теренах, я, мабуть, пізнала б різних вітчизняних зірок. А так, окрім актриси Тетяни Веденєєвої та милої жіночки, ведучої, котру як писали в пресі, з'їла чорношкіра Олена Ханга на шоу Принцип Доміно, я нікого не ідентифікувала. Проте почула такі ядучі оцінки і нищівні характеристики на адресу зірок та зірочок московського бумонду, після яких Бальзак з його людською комедією, Відпочиває. Пані, доколь та під назвою «Далі нікуди» Штучна засмага, вії на пів метра, діаманти. Від змішаного запаху дорогих парфумів Можна врятуватися лише одягнувши протигаз. Пани, головним чином модельного типу молодики – в елегантних костюмах, або ж щось таке з червоним волоссям, вільні художники, модні фотографи. Тихі розмови про те, що ось пройшла колишня хазяйка Андрія Малахова з новим хлопцем, топ-моделлю, а он та співачка, ім'я не називаю. Вештається по вечірках у пошуках багатого жениха, а у тої відомої телезірки зачіска за тисячу баксів, а смаку нуль. Голосні вітання, дзвінки, поцілунки, а потім знову шепіт про те, що у шеран додалося зморщок, що вона не така, як в основному інстинкті. Нарешті шерон жінка, котра пережила п'ять клінічних смертей, купу злетів і купу падінь, море кохання і захоплення, а ще більше підлості і зрад, без жодних прикрас, Прямі чорні сукні з ледь помітним макіяжем, її жадібно поїдають очима і знімають на кіно і фотокамери. Натовп колишиться, і знову я чую прозморшки. Хочу звернутися на ту милу світську пару, яка сподівається прожити життя без жодної борозни на задоволеній пиці. І раптом чую справжній шедевр в стилі якого-небудь задорного. Гості вечора продовжують світський діалог. Треба зуважити, що в залі стоїть парочка кронштейнів із супердорогим шматтям від Діор. Сукня в єдиному екземплярі. Така собі шубка за, не буду називати ціну, піджачок такий самий, який носить Шерон. Одне слово, всього небагато і все от кутюр.